microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Rumina Vieții, întâmpinându-și ascultătorii cu prilejul lecțiunii 2 c 065 și 5. Lecțiunile acestea sunt alcătuite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor noului testament, lucrarea aparținătoare preotului Niculiță și fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii de radio la care ascultați sub forma unor lecțiunea 30 de minute, au ajuns să fie practicabile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi va debuta cu citirea versetului 3, de la capitolul 11 al celei două epistole a lui Pavel către Corinteni, numai înainte însă de a mai parcurge un alt episod din lucrarea Cristinei Roi în mânătare a lui Isus. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu ceea ce noi numim în românește punerea cărților de joc pe masă. Adică are loc pentru prima dată o discuție deschisă între Mihai Hodolici și Olga cu privire la toată conjunctura care i-a dus pe ei împreună. Desigur, a fost o discuție foarte tensionantă, Mihai încercând din răsputeri să se achite față de Olga lăsându-i banii aceia mulți. În sfârșit, discuția se încheie și povestitoarea cărții ne spune în continuare mai departe că, de atunci, nu mai discutară între ei despre chestiunea aceea. Ea nu începu discuția, iar el nu îndrăznea să o înceapă. Astfel ajunseră la Tepliț. Acolo îi aștepta o surpriză. În timpul plimbării se întâlnirea cu un mic grup de străini pe care Olga îi cunoștea din Italia. Doamnele o salutară foarte bucuroase, iar bărbații cu amabilitate prietenească. Și pe soțul ei îl întâmpinară în modul cel mai prietenos. Dar ciudat, în timp ce Hodolici observa cultura înaltă cu care era înzestrată soția lui, atunci când asculta el acele convorbiri spirituale, era silit să remarce că în cei șase ani de vânătoare după bani, pierduse multe cunoștințe pe care le dobândise în timpul pregătirii universitare. Îl rodea nu puțin lucrul acesta și și-a propus ca la întoarcerea acasă să pună mâna pe cărți, căci nu voia să capete apucături țărănești. Întrebările prietenoase și compătimitoare ale străinilor referitoare la doctorul Tiki îi dovediră ce prețuit și iubit era prietenul lui. La masa de prânz, luată în comun, lui Mihai îi veni ideea să facă pe magnatul ospitalier. El invită tot grupul la moșia Hodolici. El voia să le arate frumusețea Ungariei de Sud. Dar n-ar fi mărturisit că cel mai mult îl încânta bucuria Olgăi. Doamnele și domnii se bucurară de o întâlnire cu baroana și cu domnișoara Ruth și mai ales că urmau să-l vadă pe doctorul Tiki în mijlocul frumoasei lui activități. Voiau mai întâi să facă încă o excursie în munții Tatra și apoi să dea urmare amabilei invitații. După câteva zile petrecute, în mod foarte plăcut, micul grup se despărți de cuplul Hodorici cu parola la revedere. Și ciuda. Lui Mihai îi se părea că îi cade o piatră de pe inimă cu ocazia acestei despărțiri. Oare de ce? Tânja cumva după o oră de singurătate netulburată? Tânja cumva să o aibă pe Olga numai pentru sine? Îi lipsiseră cumva micile servicii și atenții din partea ei? El nu putea spune că l-ar fi negrijat, dar i-a împărțise atenția între toți. Și lucrul acesta îi aducea foarte mult aminte de vorba ei, Eu trăiesc pentru Hristos. Era spre seară. Mihai Hodolici plecă singur la plimbare. Olga scria niște scrisori. El se urcă pe o ridicătură a terenului ca să fie singur, în timp ce oaspeții pe care îi întâlniseră la munte se distrau în parc. Acolo sus a găsit o băncuță singuratică, s-a așezat, și și-a dat cale liberă gândurilor. Oare ce fel de creștin sunt eu de fapt dacă viața soției mele, străduința ei de a trăi complet pentru Hristos, îmi este o așa povară? Nu este atunci de datoria mea să umblu pe urmele lui Hristos așa ca Diuro și ca ea? Când acolo în marile adunări de evangelizare li se ceruseră celor care voiau să se devoteze slujirii lui Hristos să se ridice în picioare, atunci se ridicase și el. El o făcuse din convingere și nici astăzi nu regreta pasul acela, dar de-abia azi vedea urmările practice ale unui asemenea devotament pentru Hristos. Firește că nu în viața lui însuși, ah, nu... Ca urmare, meditat tânărul și bogatul bărbat, cel care ți se predă ar trebui să nu mai aibă interes pentru nimeni și pentru nimic altceva decât numai pentru tine, doamne. Trebuie atunci să înceteze orice posibilitate de dragoste față de patrie, față de familie. Dar dacă este așa, atunci viața gândea mai departe tânărul ar fi o pustietate. Apoi, fără să vrea, să gândi cât de mult se iubeau aceia, Baroana, Ruth, Olga, Duro, cât de intim erau legați între ei. Da, desigur, pe Hristos îl iubeau mai mult. El era cel mai scump subiect al discuțiilor. Ah, cât de profund îl iubeau ei! Doamne, oare de ce nu te iubești eu tot așa? Ei afirmă că îți datorează totul. Eu nu am nicio noțiune corectă despre mărimea vinovăției mele. Știu că sunt un păcătos și că Iisus a murit pentru mine. Cred toate acestea și totuși mi așa de nelămurite. Oare de ce? Poate n-am auzit tot ce era nevoie? Foarte ciudat. De fapt, nici nu știu bine ce am eu în Hristos. El nu este așa de real pentru mine cum este pentru ei. Creștinismul lor este tot atât de departe de al meu ca cerul de pământ." Și apoi, cu astfel de gânduri, care îl apăsau destul de mult, se întoarse acasă. Deodată se opri. Într-un loc singuratic era o bancă și pe ea stătea Olga. Își împreunase mâinile în poală, în care se afla o scrisoare deschisă. Ochii frumoși priveau nespus de tânjitori în depărtare. Pe obrajii ei curgeau lacrimi. Întreaga ei în exprima dorința, oh, de-aș avea aripi. Deci așa arăta ea când era singură? Mihai simți ceva ca o împunsătură. Ea tângea să fie departe, departe de aici, și el, deși era sănătos, o ținea aici de prisos. Iar ea ar fi dorit să-și îndeplinească cu fidelitate în datorirea. Ce tainic, dar cât de sigur și eficient lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu într-o inimă atunci când are de cine se folosi. Olga devenise o adevărată slujitoare foarte predată Domnului, de care el se putea folosi după buna lui plăcere ca prin ea, prin atitudinea ei, prin întreaga ei ființă, atât prin fizicul, dar mai ales prin noblețea, prin caracterul sufletului ei, să-l răscolească pe omul acesta până la punctul de a-l aduce și pe el la Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi, pe fiecare, să ne predăm ție cu întreaga noastră ființă. Fă-ne conștienți de tot ceea ce te împiedică în viețile noastre ca să te poți folosi tu de noi. Fă-ne conștienți de toate ascunzișurile firii noastre vechi, de voințele noastre care nu-ți sunt predate ție, și pe toate acestea să le lăsăm la picioarele tale ca să ne putem umple tot mai mult cu tine. Și apoi, Doamne, folosește-ne și pe noi din plin pentru mântuirea cât mai mulți, a celor din jurul nostru Pentru ca aceasta să aducă mântuirea La cât mai mulți oameni din pierzare Pentru bucuria lor Și numai puțin a noastră Bucurie eternă împreună cu tine Amin M-a învățat și mi-a dat putere Prin al sunt cuvânt Să pot oricât și orice mi-ar cere cât voi fi pe pământ Dar printr-o de rugăciune Vreau să îi mulțumesc Și prin cuvântul tot ce-mi va spune Vreau să-mi împlinesc, o Domnul meu De aceea mulțumesc mereu, O domnule meu, O domnule meu, Eu sunt tolectu, de aceea îți mulțumesc mereu. În a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 11, cu versetul 3, își exprimă următoarea îngrijorare. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricului, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Nu este în mod întâmplător că Sfântul Apostolul Pavel a amintit aici numele Evei, mama după trup a neamului omenesc, ci Duhul Sfânt l-a călăuzit să ne învețe pe noi adevărul și să ne atragă serios atenția asupra luptei pe care o dă marele vrăjmaș împotriva copiilor lui Dumnezeu. După cum Eva, soția primului Adam, a fost ținta atacului vrăjmaș, tot așa a doua Eva, biserica, soția celui de-al doilea Adam, Domnul Iisus, este țint al loviturilor diavolului, șarpele cel vechi, ca prin ea apoi să-și împlinească planul lui distrugător. Fiecare creștin adevărat face parte din a doua evă, biserica. De aceea trebuie mare atenție la uneltirile șarpelui cerui vechi din partea noastră a tuturor dacă vrem să ne păstrăm starea curată în Hristos. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Prima lucrare a diavolului în omul credincios e îndreptată asupra gândurilor. De la gând ia naștere vorba, iar din vorbă fapta. Așa a fost cu Eva prin gând și-a întinatea dragostea față de Dumnezeu, de care era legată, prin legământul veșnic de căsătorie. Eva, prin gând, a părăsit dragostea din tii, cum găsim la Apocalipsa 2 cu 5. Prima iubire este cea mai proaspătă. Să veghem asupra primei iubiri față de Domnul Iisus, mirele nostru, ca să nu ne-o strice șarpele cel vechi. Să veghem asupra gândurilor ca să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Nu putem păstra curăția gândurilor decât într-un singur fel. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, așa cum am găsit la 2 Corinteni 10 cu versetul 5, când am trecut pe acolo cu meditațiile noastre. Un credincios de demult spunea, precum focul nu poate zăbovi în apă, tot așa nici gândul urât în inima iubitoare de Dumnezeu. Nu se pe nori fără adiere de vânt și nu se naște patimă fără gând. Mintea curată este scaunul lui Dumnezeu. Să avem grijă mereu de curăție acestui scaun ca să se poată odihni Dumnezeu în el. Iată acum câteva meditații din vechii scritori creștini, care ne vor ajuta să pătrundem mai bine adevărul despre curăția minții, pe care trebuie să-și o păstreze orice răscumpărat al Domnului Isus, orice mădular al bisericii. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, Bine este anun gădui minții să zăbovească în cele trupești și în patimi, căci nu culegi nici din ciulini smochine, adică din patimi virtuți, nici din scaieți, Struguri, adică din trup, cunoștința bucuriei. Talas libianul spune că sufletul primește cunoștința celor dumnezeiești pe măsura curăției minții. Ava Isaiei spune că lucrurile de care te rușinezi în fața oamenilor, să socotești că e rușinos să te gândești la ele. Ava Pimen după cum nu poți împiedica vântul să sufle în pieptul deschis, tot așa nu poți opri la gândurilor, pentru că sufletul omenesc, după firea lui, primită în urma căderii în păcata strămoșului Adam, este deschis pentru orice lucrare a răului. Isichie Sinaitul zice, Trebuie să învârtim pururea în cuprinsul minții noastre numele lui Isus Hristos, precum se învârtește fulgerul în văzduhul tăriei când e să înceapă ploaia. Dar mă tem ca nu cumva după cum șarpele a amărgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credințeșia care este față de Hristos Iisus. Când scrie Sfântul Pavel aceste îndemnuri pentru creștinii din Corint? Are în vedere situația primejdioasă în care se aflau ei față de apostolii mincinoși care strecurau în mijlocul lor alte învățături menite să strice învățătura limpede despre Domnul Isus Hristos. Persoana Domnului Isus era umbrită de alte teorii și fiind umbrită persoana și învățătura lui începea să se clatine întreaga clădire a vieții lor în Hristos. Ei erau logodiți cu Hristos și, acum, ca o dinioară șarpele față de Eva, mintea lor era în pericol de stricare, de întinare, de rătăcire față de dragostea mirelui iubit. Era vorba nu atât de stricăciunea morală a gândirii, ci de o stricăciune dogmatică, adică despre o abatere de la învățătura sănătoasă. Rătăcirea în gândire este mai primejdioasă decât orice rătăcire și decât oricare alt păcat. Cel mai mic fir de praf face dureri în ochi când intră acolo. Tot așa face cugetul care ne mustră pentru cele mai mici greșeli. Dacă ne împotrivim mustrărilor lui, ajungem ca stomacul struțului despre care să zice că mistuie până și fier. Sau ajunge ca partea aceea din trup care a fost arsă cu fierul roșu și nu mai are nicio simțire. Sau ca apa care nu poate să țină deasupra niciun ac măcar, dar înghețând tot mai mult, ajunge să țină pe ea și o căruță încărcată. Unii oameni își pierd simțul delicat față de păcat prin păcătuire repetată. Să ne păstrăm curăția gândirii prin adevărul cuvântului lui Dumnezeu, prin învățătura limpede a Domnului Isus și să ne păstrăm curăția cugetului ferindu-ne de orice se pare rău. A pierde simțirea cugetului înseamnă a pierde tot ce avem mai bun și mai de preț în noi. Ce preț mai are ochiul dacă nu mai poate să simtă durere? sau mâna, dacă nu mai are nicio simțire, sau capul, dacă nu mai e în stare să primească impresii, de ce folos este un paznic care doarme? Să luăm aminte cu toată seriozitatea. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Dacă un om amestecă o travă în carne, chiar dacă ar avea un stomac care să miste foarte bine și chiar dacă prin tăria trupului lui ar birui o travă, tot se găsește în mare primejdie. Așa se întâmplă și cu câte un suflet când e vorba să fie mai tare decât o învățătură stricată. Este cu putință ca el să biruie tăria unei doze puternice de învățături stricate dar se află în așa mare primejdie încât nimeni n-ar trebui să se ocupe cu astfel de învățături. Mai sigur este să luăm seama la ceea ce ascultăm, ca să nu luăm parte la nimic din ce vine dintr-un ținut îndoielnic. În lume sunt mulți învățători care spun că apără calea cea dreaptă și multe cărți care se dau a fi după adevăr, dar nu sunt. Citește pe cele cunoscute ca fiind după adevăr, de celelalte... Ferește-te! O, Doamne, hrănește-mă Tu cu pâinea vieții. Nu mă lăsa să mănânc din bucățica satanei, căci n-am putere de prisos. Păzește-mă să nu pun la încercare, primind în mine învățăturile ucigătoare ale celor care se tăcesc de la adevăr, care caută să umbrească harul Tău și care, pe lângă numele Tău scump, mai adaugă și altceva. Mulțumesc că Tu nu mă vei lăsa. Amin. În continuare, la versetul 4 din 2 Corinteni, capitolul 11, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin pan Apostolului Pavel, ne face cunoscut că În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine! Dragi creștini, creștinismul se rează-mă pe trei principii fundamentale, trei stâlpi puternici, fără de care întreaga lui clădire n-ar putea rămâne în picioare nici o clipă, și anume, persoana lui Hristos, Duhul lui Hristos și Evanghelia lui Hristos. Împotriva acestor stâlpi își îndreaptă satana toată lupta, fie că e vorba de un singur suflet, fie că e vorba de o adunare creștină, fie că e vorba de întreaga biserică. Fără persoana lui Hristos, fără Duhul lui Hristos și fără Evanghelia lui Hristos, nu poate fi mântuire, nu poate fi naștere din nou, nu poate fi viață veșnică și fericită. Aceste trei principii fundamentale erau un pericol în adunarea creștină din Corint prin venirea în mijlocul ei a noilor propovăduitori, a celor apostoli mincinoși, cum îi numește Marele Pavel. Ochii credincioșilor din Corint, care în multe privințe erau sinceri, erau atât de întunecați încât nu observau că lucrarea acestor oameni lovea însă și temelia credinței lor și îi pregătea încetul cu încetul pentru o credință falsă. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel iau o atitudine hotărâtă și trece la o luptă dârză de apărare a acestor frați. Era în joc viața lor, veșnicia lor și adevărul Mântuitorului Hristos. Când este vorba de apărare adevărului lui Dumnezeu, nu trebuie să precupețim nimic, ci trebuie să luăm o poziție limpede și hotărâtă, așa cum făcea nemfricatul Pavel, eroul creștinismului. Dacă într-un suflet sau într-o adunare care se cheamă creștină nu se observă limpede în centru persoana Domnului Isus, dacă Duhul lui nu umple necurmat întreaga viață și dacă Evanghelia, învățătura lui curată, nu este pâinea și apa cea de toate zilele, acolo este orice numai creștinism nu. Diavolul, pe orice cale, se luptă să înlocuiască persoana și Duhul lui Hristos dintr-o adunare sau dintr-un suflet cu altceva, cu teorii, ceremonii, rânduieli omenești, programe religioase, forme de cult și așa mai departe. Chiar și învățătura curată a lui Hristos nu are nicio valoare dacă nu se vede Duhul lui Hristos în viața cuiva. Cum citim la Romani 8 cu 9, Cine nu are Duhul lui Hristos nu este a lui. A fi în Hristos, în Duhul lui, iată întregul creștinism, iată mântuirea și fericirea după care tânjește făptura omenească. Numai în Hristos, în Duhul lui, este adevărata pace și adevăratul echilibru al vieții. A avea Duhul lui Hristos înseamnă a avea viața lui, felul lui de a fi, Bunătatea și blândețea Lui, smerenia și dragostea Lui, Duhul de jertfă și ascultarea Lui. Sufletele sunt adesea atrase mai mult la Domnul prin trăsăturile care le întâlnesc la slujitorii Lui Hristos, decât prin tot ce pot auzi prin gura lor. Subliniem cu putere gândul. Sufletul, înainte de orice, are nevoie de persoana Domnului Hristos, de Duhul Lui. Cine are cu adevărat pe Hristos, are totul deplin, este o făptură nouă și face parte din trupul lui, biserica cea vie. Prin credință și pocăință, oricine se poate apropia de persoana Domnului Hristos. În continuare, la versetul 5 din 2 Corinteni 11, apostolul Pavel, de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune... Dar s că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia, nespus de aleși. Așadar, apostolul Pavel, mâna de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, își apără poziția. Dacă un medic care a vindecat mulți bolnavi vorbește despre știința lui în fața acestor bolnavi pentru a-i convinge să aibă încredere în el ca și ei să fie vindecați, nu înseamnă o laudă egoistă, ci dragoste de oameni. Așa era și Sfântul Apostol Pavel. El, ca un medic duhovnicesc priceput, care cunoaște bine bolile și pe bolnavi, își înălțea darul, nu pentru a se lăuda pe sine în chip egoist, ci pentru a fi de ajutor tuturor. Mai arăta apoi pe medicii falși apostolii mincinoși, care înșelau buna credință a oamenilor. Când știi bine un lucru prin care poți fi de folos semenilor și vezi pe alții care se laudă că știu, dar nu știu, ci pe cei les necrezători, nu numai că nu faci rău vorbind despre știința și darul tău, dar ai chiar o datorie sfântă să faci lucrul acesta pentru a împiedica, deci numai cu acest scop, pentru a împiedica lucrarea de înșelare care aduce nenorocire între oameni. Frații mei răscumpărați ai Domnului Isus. Dacă am aflat cu adevărat pe Domnul, dacă am fost cu adevărat mântuiți de El prin credință, dacă știm bine calea Lui, avem o grea răspundere dacă nu mărturisim cu putere lucrul acesta și dacă nu luptăm împotriva falsilor slujitori ai Lui Dumnezeu care înșeală sufletele ca să aibă ei folos de pe urma lor. Pe cei care se dau drept medici și nu sunt, trăirea lor o spune... Trebuie să-i demascăm în numele mântuirii și al mântuitorului. Din dragoste pentru oameni, facem lucrul acesta. Cei care intră în templul lui Dumnezeu ca să facă negoți acolo, trebuie scoși afară, dar când facem lucrul acesta, trebuie să fim la înălțimea pe care o cere Domnul de la un slujitor al său. Altfel, suntem până la urmă mai rău decât ceilalți. Iubiți ascultători, ne-am apropiat și aici de încheierea programului 2C065 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca aceste gânduri minunate să fie de ajutor pentru toți ascultătorii cei care nu l-au primit pe Domnul Iisus să-l primească prin credință, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, iar noi ceilalți să umblăm la înălțimea de copii ai lui Dumnezeu pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Te a tale sfinte lucra și toate în felul lor înalță Eternă slavă prin cântă. Te laud, te laud și el, părintele meu Dumnezeu. Laud, te laud prin trai și prin când, și astăzi și mâine, și în cerul preasfânt. Te laud, pe laud părinte preasfânt.